Foarte greu să, să, să se remonteze. Într-un fel de e și spectaculos tenisul feminin. Da, da, da. Dar e mai. Băi, deci înseamnă se simt, că da. mi e și în tenis. Ah. Pe invers, e adevărat. Dacă mă culc la fotbal, se întoarce rezultatul. <laughs> da. Ieri am renunțat să mă uit la meci la unde m-am culcat și a pierdut Halep. E, nu știu de vreme. Pe cuvânt sunt îngrijorat de treaba Dar așa. nu vreau să oprim treaba asta. Nu probabil. vreau doar să spun că programul de somn zaf încurcă foarte tare sportul românesc. <laughs> nu știu cum putem să facem să rezolvăm asta. Absolut și vreau să salutăm și noi. Astăzi este prima zi de FCSB, oficial. Deci începând de astăzi, Aha. nu mai e steaua, e FCSB. Ca asta... să trebuia s măcar menționat. Vie. Simți da. liniște, adică... <laughs> da. <Eu putezi. laughs> pe aceeași frecvență cu tine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 I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that base, that bass, no all Because you know I'm all about that base, by that base. No about that no I'm all Europa FM, 7 și 18 minute. Vlad, bine te-ai întors. Mulțumesc. Ales din nou muzica și faci playlist <laughs> pentru că ieri să știi că s a vrut să facă din noi niște mici rocări. Da, l-am auzit. Moise e da, foarte drăguț. foarte a, foarte bun. -a Bine. A rămas. Am, am tras cu dinții să avem cea mai bună muzică. În fine, în actualitate, sistemul de transport în comun din Arad a fost afectat ieri de un soi de avarie majoră, inexplicabilă pentru o grămadă de vreme. 50 de garnituri de tramvai, care acoperă 2-3 din oraș, s- au oprit. Sute de călători au rămas blocați în vagoane, pe traseu sau în stații, deci plecau total. Uh -huh. Mulți au apucat-o pe jos, alții au așteptat autobuzele, regia de transport a încercat să-i salveze, a trimis autobuze, vă imaginați ce păi Și ce a fost era, acolo. sau ce a fost Nu, Aradu, mă rog, e o problemă mare pentru că Aradu, după București... Arad are cea mai dezvoltată rețea de tramvaie din România. Sigur, orașul este mult mai mic decât capitala. Așa e. Dar pentru Arad se... două treimi din nevoile de transport ale orașului sunt asigurate de tramvaie. Și când s-au oprit ieri tramvaiele deodată în mijlocul traseului, problema. Pană Șoc. de curent. Aha. Ce s-a întâmplat? Avem răspunsul. S-au oprit din cauza unei avarii la o stație de transformare la care cablurile au fost roase de șobolani. A, ce drăguț! Da, deci practic când am văzut știrea asta, mi-am adus aminte de Relu FNQ. Deci niște șobori, niște dăunători au provocat pagube. Așa. cu o șmecherie cu transformator. Ăsta este dosarul transformatorului. Relu Fenechiu și el a fost un dăunător care a provocat pagube de milioane de euro deci, făcând dușmen cu... Vrei să spui că șobolanii din Arada au protestat că relu e în continuare închis? Cred că în semn de solidaritate. Da, da, da. da. da, da directorul... Dar cum s-a explicat mai departe? Directorul Regiei de Transport zice din păcate, uh -huh. acesta, adică ce s-a întâmplat cu uh, șobolanii care au rosier ieri cablurile de curent, acesta nu este un incident singular s-a mai întâmplat ca șobolanii să roadă cabluri și să provoace pene de curent. Deci, practic, tu acum le-ai dat o idee de afacere. Da, o firmă de deratizare. Exact, În exact, exact. Există, s-a inventat un concept nou, n -are decât vreo 6 700 de ani. Deci, cu o firmă de deratizare poți rezolva astfel de probleme. Dar, până la urmă, directorul are dreptate, că da, s-a mai întâmplat România, de altfel, e în pană de ani de zile, aș zice, din cauza unor dăunători care tot rod milioane din banul public. Uh -huh. E adevărat că mai deratizează DNA dar nu prididește de la cât ar trebui să facă. Ui, știi că am fost la un pas să nu mai deratizeze de ul Da, a fost. O să vorbim despre asta imediat. Eu n-am reușit telefon. să văd discursul... Uh, Ca la școală a fost. Da, dar știi că a fost un handicap faptul că n-am reușit să-l văd? De ce? Pentru nu? că nici la școală nu eram prea atent da, la ce da. face profesorul în fața clasei și doar îl auzeam. Da, știu, sunt o <laughs> <laughs> Da. Deci, Guzganul Rozaliu, frate... A lovit la rad din nou ieri. Ah, o să vorbim însă despre uh, discursul cala la școală, despre care am amintit mai devreme, puțin mai încolo. Poate stăm de vorbă și în direct uh, cu ascultătorii să vedem ce părere au ei despre ce s-a întâmplat da. și despre ce urmează centra. la e un subiect serios. Bine. 7 și 21, sunteți cu noi, stima asta, rămâneți pentru că vine Moise Guran cu Busy Day. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. România în direct, cu Moise Gural. Pe vremea când aveam 1.200 de lei net, din București aveam undeva aproape de 2.300. Probabil că la București se mănâncă cu două linguri sau se doamne două paturi. De ce nu vă mutați la București? Se mă mutați la București? Da, că mâncăm cu două linguri aici, nu vreți și noastră? România în direct, de luni până joi, la 1 și 1 sfert, la Europa FM. Poți vedea și asculta România în direct pe europafm.ro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 Olga, un litru la 3,49 lei și, în plus, ai până la 25% reducere la gama de trollere marcă proprie. Paște fericit! Carrefour!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 Busy Day la Europa FM Busy Day, bună dimineața mai siguran. Bună dimineața și bine v-am găsit Marea Britanie ne părăsește Ceea ce nu face în niciun caz Uniunea Europeană mai bună Și nici România nu o face o țară mai securizată Deși nu sunt un expert în relațiile internaționale Doresc să vă împărtășesc un sentiment Negocierile UE-Marea Britanie nu vor fi nici scurte, nici prietenoase Finalul lor depinde însă mai mult de Statele Unite decât de cei doi negociatori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 Înainte să vorbim de Uniunea Europeană fără Anglia, să vă spun că, intrate în era Trump, Statele Unite fac cele mai rele lucruri de care ne temeam. Tragicomicul președinte american se străduiește din răsputer să provoace un război comercial cu Uniunea Europeană, făcând astfel jocul Rusiei de destrămare a acesteia. Ca să iau, de exemplu, doar ultima decizie controversată, Ordinul Executiv de oprire a măsurilor îndreptate împotriva schimbărilor climatice. Dă practic liber la poluare, reducând în același timp costurile companiilor americane. Europenii au două fie să intre într-o cursă a poluării planetei cu americanii, că nu ne erau de ajuns chinezii pentru asta, fie să intre în jocul lui Trump luând măsuri protecționiste de izolaționism economic. Ambele sunt proaste. Acesta este contextul în care Marea Britanie spune adio Europei Unite, în ceea ce poate fi pentru continentul nostru, cum zicea Putin despre desrămarea URSS, începutul unei catastrofe geostrategice. Nemții vor, prin intermediul Bruxelului să dea o lecție oricui ar mai fi tentat să fugă din UE și vor cere englezilor să-și plătească toate contacturile la aferente exercițiului bugetar de până în 2020, adică uriașa sumă de 50 de miliarde de lire. Britanicii au însă în rezervă negocieri cu state mai micuțe, mai răsăritene și cu mai mulți emigranți, dacă ați înțeles un debat, pe care vor încerca să le folosească pentru a rupe coeziunea de la nivelul Uniunii Europene. În același timp, Germania va face probabil presiune asupra acestor state mici, răsăritene și mai sărace, folosind exact povestea unei uniuni cu mai multe viteze. Doar ca să fiu așa mai plastic, pe înțelesul tuturor, imaginați-vă România. Dar nu numai pe ea, ca pe un copil tras de urechi din două părți de două mătuși. Vreți să nu vă dăm afară din Londra emigrația? Hai să ne înțelegem separat, ne va transmite mătușa Tereza mei. Vreți să nu rămâneți pe din afara unei viitoare construcții europene? Nu mișcați în front la negocierile pentru Brexit, ne va scrâșni printre dinsmătușa Merkel. În același timp, Putin și Trump ne vor rânji golănește, unul agitând teme conservatoare de tipul, nu vedeți bă că UE va aduce numai homosexual și corporații de astea care vă înrobesc, iar celălalt întrebându-ne tot timpul dacă nu cumva sunt în urmă cu factura la NATO. După nici trei luni cu Donald Trump la Casa Albă, mă gândesc cu groază cum va arăta lumea după un an cu Trump la Casa Albă. Căș mă tem sincer de o înțelegere pe sub masă între acesta și Vladimir Putin. Întrebarea următoare este, o astfel de înțelegere pe sub masă ar stimula sau ar împiedica Marea Britanie să se implice mai mult alături de Germania, iar nu împotriva ei, să se opună presiunii de dezagregare pe care Rusia o face asupra Uniunii Europene și a NATO. Vedeți, e destul de complicat. Aceasta este furtuna internațională de care vă vorbeam toamna trecută. Când vă spuneam că bine ar fi să ne dea și nouă Dumnezeu niște conducători capabili să ne treacă prin ea cu bine. Nu niște penali gata să-și vândă țara ca să scape de propriile condamnări. O vorbă celebră de la finalul celui de-al doilea război mondial atribuită unui englez, primul secretar general al NATO, spunea că scopul acestei alianțe este securitatea europeană definită cam așa Russian South, Germany Down, American Sin. Această ordine mondială se schimbă pe zi ce trece. Germania sigur nu mai e jos, rușii sunt tot mai mult în Europa. Europa e al americanii tot mai puțin. Interesul nostru al românilor, economic, este legat de Uniune, deci de Germania, iar cel de apărare mai degrabă de Marea Britanie ca soluție de backup la parteneriatul strategic cu Statele Unite. Vor fi așadar lucruri divergente și dificile de negociat inclusiv pentru noi la acest Brexit. Situația imigranților români din Marea Britanie fiind, v-am mai spus-o și-o repet, cu toată simpatia pentru ei, ultima dintre prioritățile noastre naționale. Moises, mulțumim tare mult pentru Busy Day Știm că la 1 și un sfert o să vii cu România în direct la Europa FM Te așteptăm 7 și 32 de minute Pastila Busy Day v-a fost oferită de Transilvania Banca oamenilor întreprinzători Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Ascultă la radio cu Andreea Esca la Europa FM. Sex dimineața sau seara? Asta cu sex am auzit-o, dar îmi pare foarte răbuit. trebuie să-ți răspund. Eu fac sex o la două săptămâni și atunci am gând. Sunt Andreea Esca și vă invit în această sâmbătă de la ora 12 să fim împreună la radio la Europa FM. iară păi, da, mă, azi e Sfântul Mucenic Caliopie.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 Curățenia de primăvară este floare la ureche! La Emag ai până la 30% reducere la aspiratoarele Zelmer. Comanda acum aspiratorul multifuncțional 4 1 cu spălare Zellmăr AquaVelt 1700W cu filtrul HEPA la doar 769 lei. Murdăria sau lichidul nu-i rezistă. Zelmer, De încredere. Emag. Dinții tăi îți fac probleme! Salut activ! Expertul împotriva sângerărilor gingivale. Rezultate notabile de la primele aplicări.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 Oh, Chama música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 just you you're tonight If he's giving it to you you're just right The way I did before I overthrew Should've known your love as a game Now I can't get you out of my brain Oh, it's such a shame no, we don't talk anymore We don't, we don't. We don't talk anymore we don't, we, don't. we don't talk anymore Like we used to do Oui. We don't talk anymore, Charlie Puth îi zicem noi și Selena Gomez și că piesa asta a fost number one la un moment dat. Uh -huh, dar da. acum s a urcat Motani și Delia cu piesa aia nouă cu Weekend pe primul loc, dar despre asta o să vorbiți în Weekend la Europa Top Hit cu Adi Luca. Bun, să vorbim un pic despre procurorul general și despre procurorul șef de la DNA, doamna Chieve și domnul Lazăr și despre decizia de ieri a Ministrului Justiției, care după ce ne-a fiert așa vreo săptămână, două, după ce ne-a fiert ieri într-o conferință de presă care a fost de fapt o declarație de Presă de aproape o oră, a anunțat în cele din urmă că nu va cere revocarea procurorilor șefii. Multă enervare după acest anunț pe unele stații TV. Fostul președinte Traian Băsescu l a făcut, citez, deci citez, da, nu e de la mine, Marța Foi și slugă. Pe ministrul justiției pentru că nu a cerut revocarea procurorului general domnul Nazăr și uh, doamnei Chioveși de la DNA. Din partea PSD, Codrin Ștefănescu a declarat că se gândește serios să demisioneze din uh, PSD pentru că este dezamăgit în, mă rog, cercurile reacționare. Să le spun o, așa da, că asta sunt. De tehnocrat, și el Cine nu nume? PSD, ministrul justiției. No, e, da, e tehnocrat. Este uh, profesor de drept a și arătat conferința aia de presă ca <laughs> exact un la... curs. Da. Deci la un dată, au fost, cum ziceam, anunțul a fost făcut la finalul unei foarte lungi declarații de presă. Hai să spunem mai întâi 0372 Vrem să vorbim un pic despre declarația de ieri, cum comentăm decizia asta a ministrului și ce o fi determinat-o. Și acum, dacă până la urmă ministrul justiției a criticat foarte dur procurorii general, a fost criticat foarte dur procurorul DNA, da, pe doamna Chiovesi, spunând că a încălcat grav Constituția. Păi așa a și început. Da. Și oricum declarațiile astea sunt de mai bine de o săptămână. Da, dar ieri a devenit, declarațiile astea au devenit un raport Oficial. A fost un moment hilar la conferința de presă de ieri și după vreo 35 de minute de vorbărie în sală s-a produs oarecare mișcare, Toader i-a spus în glumă unui cameraman să aștepte cu filmarea până când ajunge la concluziile despre evaluarea lui Chioveș și Augustin Lazar și imediat o ziaristă l-a întrebat pe ministru, când ajungeți la concluzii? Și Toader a răspuns zâmbind azi. Bun, cum spuneam, deosebit de gravă acțiunea DNA de anchetarea circumstanțelor în care a fost adoptată controversata ordonanță de urgență 13, care a scos sute de mii de oameni în stradă și foarte, foarte interesant și despre asta aș vrea să vorbim, să încercăm să înțelegem la ce se referă ministrul Tudorel Toader, care a insistat că ministrul justiției are autoritate asupra procurorilor și a anunțat că aceștia vor fi monitorizați de acum înainte. Nu în ceea ce privește conținutul dosarelor unde au independență, dar nu s-a exprimat clar în ce privință vor fi monitorizați. Ce ne pregătește Ministrul Justiției și ce fel de sancțiuni și ce fel de monitorizare ar vrea să facă asupra procurorilor. Dar e interesant. Da. Păi poate vorbim despre asta și nu să nu vorbim doar noi doi aici. Poate ne sunați, intrăm în direct și vorbim despre conferința de ieri și despre decizia Ministrului Justiției. Sună la 0372 număr cu tarif normal și intră în direct în Deșteptarea la Europa FM. Liviu e cu noi, bună dimineața! Bună, Liviu! Bun, bună dimineața! Bună, domnul Liviu! Vești bune, vești bune. Da. În momentul în care vine domnul ambasador și trece așa într-o scurtă vizită... Ambasadorul Statelor un Unite, Hans Clem, la asta. Normal, normal. Care s-a -a întâlnit cu, mă rog, cu primul da, ministru și cu ministrul justiției, da. Da, da, da, da, da. Deci, na, cred că încă mai suntem în cărci. Aha. Adică Crecă zici că nu? iar ne-au salvat americanii? Păi nu. Păi ce, suntem noi în stare să facem vreodată ceva cu cap și coadă? Uh -huh. Asta așa pare. Adevărul că spuneai de ziariști la un moment dat că își dădeau coate una alta, dar să știi că și pe Facebook era ușor rumoare și lumea se pregătea să iasă în stradă în cazul în care... Asta e o altă întrebare, dacă, dacă le-o fi, le fi fost frică să anunțe, să ceară revocarea doamnei Chioveși și că e frumos afară, piețele sunt e adevărat, era libere. Da. Mihai, bună dimineața! Bună, Mihai! Bună dimineața! Salut! Deci, ca și cum spuneai mai înainte, da. era clar, ieșeam în stradă seară dacă cumva făcea greșeala ca să ceară demisia sau demiterea lor, Da. Deci, nu, nu, nu, nu, nu, era... Mihai, boială, -mi afară. Mihai. -mi bun, lasă-mă lasă -mă să fiu eu avocatul diavolului. Totuși, legea în țara asta se aplică în funcție de dacă este lumea în stradă sau nu? Adică dacă ar fi fost cu adevărat motive pentru revocarea acestor procurori șefi, A, nu trebuiau un revocați un dacă, indiferent de ce dacă. spunea piața? Dacă, ai spus un cuvânt, dacă. Dacă dacă da, dacă erau motive serioase într adevăr, poate că să team în dumic. dar nu are motive serioase. Vă mulțumim tare mult. Mihai e și Radu cu noi în direct la 0372069599, bineveniți. Bună dimineața! Bună, Radule! Uh, am și o părere... Te rog! Încerc scuze că am o părere diferită de a voastră, dar asta e de data asta. Chiar încurajăm păreile diferite, I vă rog! Da, îți mulțumesc! Eu cred că Ministrul Justiției a greșit. Da. Eu sunt... Uh, uite, eu lucrez în corporație și la mine în corporație, pentru că sunt de HR. Da. Dacă unul dintre manageri greșește, da. îl pun în izolare, după care îl suspend. Okay. Deci nu există. Nu există o altă alternativă Am A înțeles. greșit și să-l țin Asta înseamnă că eu ca ministru nu sunt un bun manager Și nu fac treaba nu, Stai puțin, stai, stai, stai, stai, stai, că nu înțeleg Ministrul justiției a greșit cu... adică... da, Ministrul justiției a greșit ministrul Cu ce? Trebuie să în... trebuie... Dacă doamna respectivă a încălcat Legea atât de grav Ea trebuie imediat scoasă din business Aha. Ce spune Radu din... e că dacă ministrul a spus Că au greșit, că nu -au, că n au făcut ceea ce trebuie Trebuia să-i sancționeze. Asta a nou? nu? trebuia sancționat, foarte clar. Da. alminteri, nu sunt acolo un bun manager. Sunt orice altceva. Un om prins în diverse influențe. Am înțeles și înspăit, dar să știi Radu, nu este chiar atât de simplu. În principiu orice fel de act cu valoare de lege în țara asta se prezumă că este constituțional. De a există Curtea Constituțională ca să ne învețe după aceea dacă a fost sau nu constituțional. Așa cum a spus și Ministrul Justiției, au fost numeroase alte decizii de conflict între instituțiile statului, conflict constituțional între instituțiile statului, în urma cărora nu s-au revocat șefi, nu s-au uh, produs demisii. Și unele dintre aceste conflicte au fost, inclusiv între parchete, sau justiție și guvern, sau parlament, sau Curtea Constitucională, n-a demisionat nimeni. Unele au fost între uh, guvern și parlament, și n a demisionat guvernul? Ah, Emanuel era cu noi, dar a închis, nu-i nimic. Îl avem pe Marius la 037 206 -9599. Bine ai venit! Marius! Bună dimineața! Bună dimineața! Aș vrea să fac o comparație cu un meci de fotbal. Da? Când la începutul unui meci un fundaș intră mai dur, să zic așa, la un atacant pentru a-i ști de frică, da. cam asta cred că a făcut și Ministrul Justiției. Aha. A dat un avertisment. Dar ce crezi că înseamnă... Un avertisment. Da. Dar ce crezi că înseamnă monitorizarea pe care... Habar n-am. Habar n-am Dar ce ne putem aștepta? aștepta. Vom vedea. Nu știu să... Nu pot să fac speculații. Vom vedea ce ne va rezerva. Da. Domnul profesor. Mulțumim foarte frumos, Marius. Mie o mi s-a părut deosebit de instructivă conferința de presă. M-am simțit ca la curs... Adică mie mi mie mi sincer, mie mi-a plăcut. Am stat foarte atent, mi-am luat notițe, am încercat Așa. să înțeleg. Um, ce să zic, pe mine, deci în moment când pe la jumătate a început să citeze alte cazuri de conflict constituțional, atunci am început să bănuiesc că nu o să, să ceară da. că De fapt, mesajul acolo au existat precedente. Dar pe mine asta mă îngrijorează, asta nu înțeleg. Cred că asta mi se pare de fapt știrea și ce trebuie să urmărim de acum înainte. Cum va face această monitorizare Ministrul Justiției care a tot insistat că procurorii sunt sub autoritatea Ministerului Justiției, nu în privința dosarelor, uh -huh. dar sunt sub autoritatea Ministerului Justiției și că el ca Ministru a Justiției va avea grijă să-și exercite această autoritate. Aici, cred că este, de fapt, un tâlc pe care încă nu l-am deslușit și trebuie să fim cu toții foarte atenți. Eu cred că sunt câteva milioane de români care au votat sau nu și îl monitorizează înainte pe Ministrul Justiției. Sunt convins.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 O să ne mai vedem Refren, dacă vreți, no single-andra la Europa FM, 7 și 54 de minute vin știrile cu Ioana Brusul capitanul, și ne pregătim de Republica Fantastica România. Românii iubesc gălețile, Da, la nebunie. Și a riscat viața pentru ele. Da, pe cuvântul Știți? meu, o să vedeți de Republica Fantastică România cea mai tare de la începutul anului. Rămâneți cu noi imediat după știrile Europa FM.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 În magazinele Flanco a început Marea noire de primăvară renunța la vechiduri și primești până la 30% reducere pe voucher La noul produs cumpărat Doar acum aragazul zanusi cu 4 arsătoare Grill și rotisor are super preț 899 de lei Iar dacă alegi plata în rate Noi îți răspundem pe loc Flanco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 și îți dai seama că, de fapt, ar fi mai bine să zugrăvești. Pregătește-te de sărbători! Vino la Dedeman și ia-ți vopsea pentru interior blanc 8,5 litri la doar 19,99 lei. Dedeman. 25 de ani construiți împreună. La Selgros, între 30 martie și 2 aprilie, ofertele nu te păcălesc. Ai Timona, ton bucăți în ulei de 160 de grame la doar 4,39 lei. Prețul conține TVA, iar oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Bucură-te de Ofer de club pentru profesioniști și pasionați de bunătățări. Sărbătorile intră pe terenul de joacă al celor mari.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 esențială pentru o viață sănătoasă. Europa FM este oră 8! Ioana, Brâstul, capitanul vă prezintă știrile Europa Efen. Bună dimineața, Ioana. Bună dimineața, bine v găsit la știri. Ploi slabe sunt anunțate pentru prima parte a zilei în nord, centru și nord-est, iar după amiaza și seara a versele apar și în regiunile sudice și centrale. În zona montană înaltă precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Maximele vor avea valoare astăzi de la 10-11 grade în nordul Moldovei, până la 22 23 de grade în Oltenia, posibil și sud vestul Monteniei. În capitală cer variabil și o maximă de 19 grade, după mează și spre seara era paraversele posibil însoțite de descărcări electrice. După o evaluare de două săptămâni, Ministrul Justiției a decis, Augustin Lazar și Laura cădruța să rămân în funcții la conducerea parchetului general și respectiv Direcției Naționale Anticorupție. Tudorel Toader a tras însă atenția că DNA și-a depășit atribuțiile atunci când a decis anchetarea Guvernului pentru adoptarea Ordonanței 13. În plus, în perioada următoare se impune o monitorizare a activității procurorilor atât de la DNA cât și de la DICOT și parchetul general. Ceea ce considerăm oportun este necesitatea instituirii unei atente monitorizări, a unei obligații de raportare a activității pe care o desfășoară procurorii, autoritate pe care trebuie să o exercite Ministrul Justiției și, repet, o voi exercita, fără ingerințe în independența procurorului de a da soluții. Ministrul Justiției a precizat că nu s-au făcut presiune asupra sa pentru luarea unor anumite decizii în privința celor doi procurori. Tudorel Toader a hotărât să evalueze activitatea celor doi magistrații după ce Curtea Constituțională a stabilit că ancheta DNA asupra circunstanțelor în care a fost adoptată controversata ordonanță 13 ar fi încălcat legea. Președintele Senatului, Popescu-Tăriceanu a cerut insistent în urma deciziei CCR ca șefa DNA, Laura Cudruța Chioveși, să demisioneze. Procurorul General al României, Augustin Lazer declară că de concluziile evaluării prezentate de Ministrul Justiției și că va acționa pentru apărarea ordinii de drept. La rândul său, premierul Sorin Grindeanu a cerut să fie informat constant în legătură cu rezultatele monitorizării asupra activității procurorilor, iar până la opoziție exprimată de președintele partidului, PSD îl susține în continuare pe Ministrul Justiției, indiferent de rezultatul raportului și de concluziile evaluării șefilor de parchete, a declarat aseară purtătorul de cuvânt al PSD, Adrian Dobre. Trimis în judecată în două dosare pentru o faptă de corupție, fostul primar al Iașului, Gheorghe Nichita, va fi, începând de astăzi, consilier al șefului Consiliului Județean, Maricel Popa. Nichita susține că are nevoie de bani și se va ocupa de coordonarea proiectului Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Iași. Gheorghe Nichita a mai spus că nu vrea încă să se implice politic în PSD Iași și că angajarea sa la Consiliul Județean nu reprezintă o mutare politică în condițiile în care Maricel Popa este liderul filialei județene a socialdemocraților. Candidat în decembrie 2016 pe listele PRU pentru Camera Deputaților, însă partidul nu a intrat în Parlament. Zi încărcată pentru prințul Charles s aflat într-o vizită oficială în România. moștenitorul Coroanei Britanice urmează să se întâlnească astăzi cu premierul Sorin Grindanu și cu princepe Margareta, cu stotele Coroanei. Sara trecută, prințul de Wales a fost decorat de președintele Claus Iohannis cu Ordinul Național Steaua României în Grad de Mare Cruce. Raluca Hatmanu. În prima zi a vizitei în România, prințul Charles a adus un omagiu soldaților căzuți la datorie. La mormântul ostașului necunoscut din Parcul Carol I a depus o coroană de flori din maci stilizați realizată în tradiția britanică. Apoi, moștenitorul coranei britanice a mers la Palatul Cotroceni, unde a fost decorată de președintele Claus Iohannis pentru promovarea imaginii României în lume. Ați făcut lucruri admirabile și ați fost un excelent promotor al imaginii României în lume. Astăzi recunoaștem implicarea voastră angajată în proiectele derulate în România. În discursul de mulțumire, prințul a amintit de Transilvania și de bucuria cu care revine de fiecare dată în România. După cum știți, mă mândresc cu faptul că am o străstră stră, stră bunică din Transilvania, descendent a lui Vlad Țepeș, ceea ce mă face să mă simt, într-o mică măsură, parte din acest neam. Aceasta este a doua vizită oficială a prințului Charles în România. Astăzi se va întâlni și cu premierul Sorin Grindanu și cu reprezentanții Casei Regale a României. Vizita se va încheia mâine. În Statele Unite, un judecător federal din Hawaii blochează pe termen nedeterminat ordinul privind restricțiile de călătorie impuse de președintele Donald Trump. Potrivit documentului, este interzisă intrarea cetățenilor din șase țări cu populație majoritar musulmană pe teritoriul american. Statele vizate sunt Iran, Libia, Siria, Somalia, Sudan și Yemen. Președintele Donald Trump a semnat acest al doilea ordin pe 6 martie, după ce primul a cauzat haos pe aeroporturile americane și a declanșat proteste masive, iar implementarea sa a fost blocată de un judecător federal din statul Washington. Casa Alba a insistat că interdicția de călătorie e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 Bună dimineața, Dinamo a ajuns la trei meciuri fără gol marcat și a fost eliminată din sferturile de finală ale Cupei României de CSU Craiova. Oltenii au jucat în 10 din minutul 63, când băluța a primit al doilea galben în interval de numai 4 minute și au trecut și prin prelungiri în inferioritate numerică pentru a se impune în cele din urmă la lovituri de departajare. După 120 de minute de joc a fost 0 la 0. La penaltiuri, Oltenii au câștigat cu 6-5. Antrenorul echipei Craiovene, Gigi Mulțescu, a mărturisit că a rezistat cu pastile până la final și este mândru că fotbaliștii se-au jucat cu inima. De cealaltă parte, Cosmin Contra este tot mai îngrijorat din cauza ofensivei sale și dezamăgit că de această dată echipa nu a știut nici să profite de omul în plus pe care l-a avut timp de o oră. Contra a mai spus că portarul Cerni s a fost cel mai bun jucător al echipei sale și că adversarii au meritat victoria. În fine, antrenorul din Amovist speră ca Dinamo să-și ia duminică în derbiul cu steaua din playoff. Alături de CSU Craiova, în semifinalele cupei României s-a calificat și FC voluntari la 1 cu diviziona la secundă CS Mioveni și acest meci a fost pe punctul de a avea prelungiri, dar Gabriel Deac a marcat golul victoriei Ilfovenilor în minutul 91. Amintim în venul ultimul act s-a calificat și a CS iar ultima semifinalistă se va decide di de la ora 21 dintre viitorul și Astra Giurgiu. O găleată de goluri aș spune eu uh, ieri în uh, cupă despre gălețe. Vorbim și noi imediat la, la Republica Fantastică România. Yes, I'm Vincent. I'm Are ce-n sens, ca într-un film vechi În care ea plânge într întrerupt Iar el nu înțelege ce-a făcut Povestea asta-ți sună cunoscut Hai zi, eu-ți sună cunoscut Nu uitați să un și De, de pui am vrut să zic, așa cum îl Telia <fie> mă, de fiecare bune. dată. Da, și mi-a ieșit punt. <fie> Arip de pui? <fie> da, așa zice, pe aripi de Delia a fost cu noi. Bătălia sexelor peste câteva minute. Încep în scrierile imediat după... Republica Fantastică România la Europa FM. Oameni buni, periodic apar știri cu furturi masive din rețeaua petrolieră în Nigeria. Știți foarte bine, se duc nigerienii cu zecile deodată în conductele. Focul, combustibilul, dacă apucă, dacă nu, care cumva explodează și Să se din filme, prăgesc toți. Nu, sunt imagini de la știri, nu din filme. Sunt tragedii acolo. Fură foarte rău din conducte. Bun. Unde altundeva se mai întâmplă în afară de Nigeria? În Republica Fantastică, România. Parcă... Dar românii sunt mai șmecheri. Ei nu fură benzină, ca aia, e periculos că explodează. Fură motorina. Motorina are această proprietate, nu prea explodează, adică e greu să îi mai dai foc. E mai lene și Da, mai lene. Și am văzut un reportaj totalmente năucitor aseară la Digi24, 10 de hoți, deci în România pe cuvântul meu de onoare, de hoți atacă un tren cu cisterne de motorină în mers și fură cu gălețile organizat. De unde se vede și care este consecința sau avantajul pentru brea la hoților în faptul că a scăzut viteza de transport pe calea ferată România. Se merge atât de încet încât acum se fură la pas. Crezi că a fost deci, o tactică? O strategie, mă o strategie, da. da. Bun, deci se întâmplă undeva în Bihor, lângă o comună numită Tileagd. Băi, oricât de lenți ar fi ardelenii, Transportul de marfă pe calea ferată a României e mai lent decât ei. Deci, acolo, da, numai ei și pieile roșii mai da, puteau da. ataca un tren în mers. Poate și... filmau ceva, mă. Poate era, nu era Spielberg acolo să fi filmat ceva? Nu, domne, se întâmplă, vă spun, okay, este bine, ceva bine, de ce nou citor. Oamenii sunt foarte bine organizați, unii urcă pe vagoane. Deschid capacele să verifice dacă e ceva înăuntru, alții deschid robinetele, merg pe lângă tren, așa, deschid robinetele, atârnă găleți, umplu gălețile pe care le dau apoi altora să le care acasă. De deci, sute de litri se întâmplă de atâta timp și atât de amplu încât a devenit o obișnuință. Hoții nici măcar nu se mai ascund. Adică scenele sunt, încă o dată, reportaj văzut la Digi24, și e neucitor. Un cetățean la un moment dat se uită și filmează: Este ziua mea mare și strigă la hoți și întreabă: Băi, ce? faceți. Și ăștia sa să explice pendelet. Ce faceți cu gălecțele? Ce furați? A? Ce furați? Votorină! De unde? Zi Acum așa ziua la amiază mare? Da, da! Păi, de ce? real. îl întreabă ce faceți, și ăia răspund: merele la furat. Merele la furat. Deci, la început sunt. Da, știți, la început sunt cooperative, adică el chiar răspunde curiozității. După care zice: Bă, asta e chiar prost, adică nu vede. Zice, dar ce furați? Motorină! Motorină, zice, de unde? Și ai văzut cum îi scade ăla intensitatea de aici, din vagoane. Fii atent! Îl întreabă ce faceți cu galețile, ia. Ce faceți cu galețile? Merele la furat, mie îmi place răspunsul. Merele la furat, e foarte. Sincer și natural. Da. Ce furați? Ai? Montonie. Bun! Dai, de dă, de deja era petisit. <laughs> și ăsta, ziua la amiaza mare. A. Da, da, sunt toate și pleacă. Adică, mă ce mai spui ăstuia, știi? Bun. Trenurile astea cu cisterne sunt așteptate la ieșire din ceea ce se numește partida de manevra depozitului. Când ies de acolo se da atacul. Sunt mulți în mers, măi, în lumea treia. Localnicii spun că asta se întâmplă de o grămadă de vreme, zi și noapte, se fură tot timpul, doar, practic, furtul e limitat doar de capacitatea de transport a hoților. Pentru că ăștia, când o să se profesionalizeze, o să înțeleagă că pot investi, de exemplu, într-un tren privat paralel, care să meargă pe lângă trenul cu cisterne, să-l conecteze așa, o să facă precum fac americanii alimentare mers la 10.000 de metri altitudine, așa o să facă ăștia alimentare mers pe linia de cale ferată. Bun. Ce face compania petrolieră? Ce face poliția? Ce fac autoritățile locale? Încă o dată, fenomenul este de notorietate publică. Toată lumea știe. Toți îi văd pe hoți, dialoguează cu ei. Citez. Compania face eforturi susținute pentru diminuarea acestui fenomen. Da, pentru a convins. proteja aceste stocuri colaborăm strâns cu o firmă de pază și cu autoritățile. A fost răspunsul companiei petroliere către Digi24. Poliția a confirmat că au fost deschise acțiuni penale împotriva Iagiciți unor paznici bănuți de complicitate cu hoții. Nai cum! Corect. Adică. Da, în fine, și în fine, Poliția Feroviară ia în calcul acum introducerea pazei armate în afara depozitului. Da, deci la noi, combustibilul în România trebuie transportat cu trenul blindat ca în timpul războiului. Și vă dați seama în câte astfel de locuri se întâmplă, adică în câte locuri din țara noastră se întâmplă astfel de lucruri, dar unde nu ajung totuși gazetarii să filmeze ca subiectele să devină de notorietate. Adică nu, nu îmi pot imagina că aici este un soi de uh, insulele Galapagos ale hoților de, care, de, care fură din trenuri. Că numai acolo sunt. Nu, probabil că sunt multe alte lucruri, dar nu știm noi. Auzi, doare, ce scrie pe cartea de muncă oamenilor ăstora? Hoț? O, da, hoț în mers. Da, hoț în mers. Hoț Ce mers. faceți cu galecile? Merem la fură, merem la fură. Vistea care cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. 8 și 16 minute, e momentul acela pe care sigur, sigur, sigur îl așteptați. Încep în scrierile pentru bătălia sexelor, SMS cu tarif normal la 1.769, scrieți deșteptarea numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM și puteți lua o tabletă. Da, răspundeți doar la câteva întrebări și luați o tabletă. 1.769, scrieți deșteptarea numele, orașul în care ne ascultați și e foarte simplu. Ed Sheeran acum, Shape of You în deșteptarea. Bună dimineața!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 Metro este alături de toți cei care își răsfață oaspeții. Între 30 martie și 15 aprilie, Metro îți oferă margarină unirea 250 grame 60% grăsime la 1,99 lei bucata. Cea mai avantajoasă ofertă dacă achiziționezi 40 de bucăți. Metro. De paște, cu drag. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client.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 Frumos. Ia uite. <laughs> Clar, oare bulina roșie de afară o fi inclusă? Ăsta e. Uite cât spațiu, Zona bună și se încadrează în buget. Hai să sunăm. Casa pe care o cauți e deja pe storia.ro. Storia, Storia casa găsești. Doar popeștii pe urmăresc un nou episod al aventurilor bunicului Titi. Câte familii, atâtea obiceiuri de paște. Pe 30 și 31 martie ai ceapă de porc fără la 14,90 lei kilogramul, ulei floarea soarelui Olga, un litru la 3,49 lei și în plus ai până la 25% reducere la gama de trollere marcă proprie. Paște fericit! Carfur.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 The shape of you. Prea bună piesa asta ca să nu ascultăm în fiecare dimineață în deșteptarea Shape of You, am ascultat mai Obsession. Da, apropo de obsesii, tot internetul râde astăzi, în hohote, de o statuie de bronz care ar trebui să reprezinte pe Ronaldo. Am văzut-o. De ce? Matera de unde provine. A o fi făcut-o pentru altcineva, și când a adus Ronaldo acasă, Bun. eu fi zis hai, că poate seamănă cu tine. Da, deci ca să vă dau știrea pe scurt, după aceea vă spun și. De găsiți poți, Adică, nu vă zic acum. Intrați pe pagina mea de Facebook, îmi dați like și. <laughs> nu, pe pagina de Facebook Radio Europa FM, găsiți fotografia de care râde tot internetul. <laughs> da. În Madeira, un aeroport, aeroportul insulei Madeira, a fost redenumit Ronaldo, în cinstea fotbalistului care este originar din Madeira, și acolo a fost dezvelit ieri și un bust. De față cu Ronaldo. Trebuie să vedeți imaginea, deci vă garantez, n ați mai râs așa da. de multă vreme, Și... nimeni nu înțelege ce s-a întâmplat, nici măcar Ronaldo. Turul da. <laughs> României la Europa FM. În urmă cu vreo două săptămâni, cred că vorbeam la Republica Fantastică România despre o situație dintr-o comună din Vaslui, Dumești, unde orbi conduceau mașini, invalizi, jucau fotbal, persoane Așa. cu certificate de retard mental la o situație școlară foarte bună, erau, luau premii. Bun, mulți vasluieni, zeci, primiseră certificate de handicap fără să merită aceste certificate, de ce, evident pe bani, ca să încaseze indemnizații de sute și mii de lei, nu e nicio exagerare lunar, e, avem o continuare la știrea asta, s-au sesizat autoritățile. Sorin, să aici detalii. Bună dimineața, Sorin! Salut! Bună dimineața, așa este peste 100 de persoane, mai exact 133 de persoane din juretul Vasui, funcționari, medici și simpli cetățeni, sunt cercetate acum de procurori într-un dosar care vizează fapte de corupție. Ancheta a început în urma unor reclamații potrivit cărora mai multe persoane au primit ilegal un grad de handicap, astfel că ori, de exemplu, au fost prinsi la volan, ori atunci când autoritățile au bătut la poarta unei persoane care uh, primise un certificat de handicap figurând în acte ca fiind uh, cu deficiențe de vedere, au aflat că ea este la cursuri. Când au întrebat ce fel de cursuri au aflat că este dusă la școala de șoferi. Păi sunt uh. o grămadă de șoferi care, așa, am senzația ce obțin în București, circulă ca orbi. <răși> <răși> sunt da. Sunt peste toți Iar o altă persoană a fost găsită pe maitanul statului jucând fotbal. Așa persoană a și fost filmată, iar, iar marginile au apărut în spațiul public. handicap ce, para, era paralizată, da, nu? Da, deci da, fotbalist la da, echipa națională, clar. Exact. Da. Și Dar acum spuneam, e închetă. E închetă, da, sunt în total 133 de persoane chemate la audieri. Unii dintre ei sunt acuzați că au încasat sume colosale în ultimii doi ani, de exemplu. Vorbim de sume cuprinse Între 10.000 și 45.000 de lei Pe lângă cei care au încasat Indemnizațiile acestea de handicap Mai sunt și persoane care au primit lunar Ban de la primării Pentru rolul de însoțitor Al persoanelor cu handicap Și aceste persoane sunt chemate la audierii, atât medicii cât și funcționarii care au întocmit aceste dosare, dar și angajații din primărie, pentru că acolo se acordă ajutoarele pentru însățitorii persoanelor cu handicap, trebuie acum să dea explicații cum aceste persoane s-au vindecat peste noapte, de exemplu. Adică, văd foarte bine. Miracol! Peste, chiar dacă... Da, da pur po și simplu. Poliția! Miracol! <laughs> Bună asta! Da, poliția! Miracol! Po să merg! Doamne! Poți să văd! Sorin Saizu, mulțumim e mult! Bătălia sexelor în doar câteva minute!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 Aspiratoarele Zelmer. Comanda cum aspiratorul multifuncțional 4-1 cu spălare Zelmer AquaVelt 1700 w cu filtru EPA la doar 769 lei. Murdăria sau lichidul nu-i rezistă. Zelmer, de încredere. Emag.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 Altele. În plus, ai transport gratuit în pica pointurile Elefant.ro din toată țara, prinde cele mai bune prețuri din 2017 în Spring Black Friday pe Elefant.ro.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 Avocatul Diavolului, cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Au dreptul sau nu procurorii să ancheteze guvernul? Ce înseamnă imunitatea asta pe care o extinde Curtea Constituțională de la parlamentar la ministri? Să poată spune toți ăștia, bă, voi sunteți proști, noi suntem dăștepți. Pentru că noi suntem șmecher, bă. Asta vrea să asigure tot ce auzim. Din păcate, după cum vedeți, guvernul acesta Green Dragnea nu se mai teme nici Europa. Nu consider că. -ți... Unitație, -a -a. -a. Avocatul diavolului vineri de la ora 13.15 în direct la Europa FM. Pentru Una muzica Pește săpta Euro Pe <sus>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 This rain it will continue through the morning as I'm listening to the bells of the cathedral I am thinking of your voice de deci viața asta mi-l ador. în Vega la Europa FM 8 și 40 minute. Avem Bătălia Sexelor și dăm o tabletă și în această dimineață pentru cei care au îndrăznit să trimite SMS-uri mai devreme. Ana este din Hunedoara. Bună dimineața, Ana. Bună dimineața. Bună dimineața. Iau, uite ce vesel ești. Ana este din județul Hunedoara. Asta județul este. Hune, Ana, avem o tabletă pentru tine, dar și pentru Alexandru din Satu Mare. Bună dimineața, Alex. Bună dimineața, o, bună dimineața! Ce faci, Alexandru? Este te de o fereastră ceva? Mă rog, ăsta nu e un răspuns neapărat așa de strict, cu suspansul ca dublu sau nimic, dar am vrea să te auzim, da? Da, acum bine. am auzit mai bine. Ceva mai binișor, da. Bine ați venit la oră. Ieșiți la tablă. Cine vrea să răspundă? Primul, Ana sau Alexandru? Eu răspundă doamnele, să nu ești împintit. Eu răspundă doamnele, am bine, Ana. Răspund eu. așa, ce să mai, ce mai de zis Ana? Întrebare, la ce dată, la ce dată a avut loc debarcarea aliată din Normandia în al doilea Război Mondial? Oh, ai, ce durie, și măcar anul, întreb de ani și nu, data, nu, trebuie să trebuie să fie cunoscută data exactă, ce? Ai, nu mi aduc aminte. Măcar anul pentru nota 5. 6 iunie, nu, 6 iunie 1944. Domnul Alexandru, da. la, la ce dată a, a intrat România în al doilea război mondial prin atacarea și invadarea Uniunii Sovietice? A Moldovei de peste da. da. Și ora, dacă știi două... și ora, Stai. e două puncte. Zii. 1941. Da, dar ce dată din 1941? Ai dreptate. A -a. Dar... A, -a Operația Barbarosa, când a? Da? 22 iunie 1941. E 0 la 0. Da. Țineți minte că asta e o dată importantă pentru istoria României. La cine latră cățelul? celu? Apar, apar. O să închizi fereastra, te auzim și cu fereastra închisă Ana Între da. ce mări Face legătura canalul Suez? Um, Marea Caspică și Marea Arabică, nu știu <laughs> e, nu chiar mai, da, mai e, e de săpat până Ești acolo. în zonă, dar nu da. chiar atât de aproape Marea Mediterană și Marea Roșie Marea Caspică <laughs> nu are legătură da. Așa Alexandru, între ce mări face legătura strâmtoarea Bosfor? Bosfor? Marea Neadră Așa? Și Marea... Mediterană. Este! E primul punct Nu e, e bine? Greșit, e mar -mar -mar -mar -ma. a, nu, e marmaramă -ma, E cu mine? Zaf? Termină Deci, zero puncte Vai de, de mine, veniți în toamnă Ana, cum se numește mania de a minți? Uh... Ha? Cum sunt aia care mint în tunel? Nu, a... nu domnul Ponta Cum sunt? <laughs> cum se boală E o afecțiune, o manie ha? Nu știu, Nu știu. Mitomanie! <laughs> oh. <laughs> Alexandru! Da? Cum îl chema pe baronul german mincinos, care în cartea cei i descrie aventurile povestește cum s-a ridicat dintr-o mlaștină, cu tot cu cal, trăgându-se de păr. Da, este. și ai câștigat că avem o răspuns. Răspuns. Bravo! Anișoara, mulțumim, te-ai zbătut, dar nu a mers. N-a fost să fie, te pupăm numai Vai bine. Mai vin o în toamnă, Alexandru, un da. 5 de milă. Ai luat tableta. Da, da. Bine, bine. bine. să le spui prietenilor și și ceva de mâncare cățeilor care au ținut cu tine bunăți da. din curtea instituției. <laughs> ok. 8 și 43. Stăm de vorbă imediat despre una, despre alta, după cea mai bună muzică. Cei I'm yours. Continuăm, vă spunem bună dimineața, e 8 și 43. Well, Now I'm trying to get back Before the cool done run out I'll be giving it my best This and nut that's gonna stop me But divine intervention I reckon it's again my turn To win some or learn some But I won't it's it satay No more, no more It cannot wait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 Do you, do you, do you, do want to come on? Scoot over closer, dear, and I wanna your ear. So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 Heshardate No more No more It cannot wait I'm yours I'm well, Open up your mind And see I'm like me. me Open up your plans And damn you're free I Look into your heart And you'll find that The sky is yours So please, this or this or this is our faith. I'm your 8 și 47, cu o cafeluță, cu un sandwich, cu ceva ascultând de Europa FM, poate în trafic cel mai probabil, în aglomerație. Da, dacă nu sunteți ceil care participați activ în trafic, adică la volan, puteți să ne sunați la 0372069599, că -și vorbim despre asta. Da, sau dacă sunteți la volan și vreți să ne sunați, cum ar trebui că vorbim despre șoferi, puneți-vă un hands-free. Deci, trebuie să vorbim despre ceva serios. Numărul românilor morți în accidente rutiere în țara noastră este dublu față de media Uniunii Europene. A fost anul trecut de 97 de decese la 1 milion de locuitori, în creștere față de 2015, nivel aproape de dublu mediei Uniunii Europene de 50 de decese la 1 milion de locuitori. Singura țară care ne depășește este Bulgaria, cu 99 de persoane decedate la 1 milion de locuitori. Acestea sunt evident date oficiale și aș vrea să încercăm să ne lămurim de fapt de ce este situația asta și ce e de făcut. Adică noi o să dăm vina pe infrastructură, cam asta este reacția. Da, domnule, da. pentru că nu avem autostrăzi. Dar au fost niște accidente cumplite pe autostradă anul trecut, ne amintim cu toții. Despre adică am vorbit zile întregi. Nu așa suntem e. și noi vinovați, de fapt, tot dăm vina pe infrastructură, dar noi nu suntem vinovați, dar adică semn... nu ne lipsește educația rutieră. Care e factorul principal în numărul mare de morți de pe șoselele de României? Vă propun eu trei variante și puteți să adăugați câte vreți, dar alegeți una sau propuneți alta. Lipsa educației rutiere a șoferilor români, infrastructura proastă sau neaplicarea legii. Care dintre ele credeți că este cea mai, sau care poartă responsabilitatea cea mai mare? Eu aș merge pe neaplicarea legii. Și după aia pe infrastructură Jumătate din accidente, 55% au avut loc în mediul extraurban, 37% în zonele urbane și 8% pe autostrăzi Știi de ce doar 8% pe autostrăzi? Pentru că nu sunt autostrăzi, evident Dar mă mir că sunt atât de multe accidente în zonele urbane Unde ar trebui să meargă încet cât de cât, nu? Da, 0372069599 Haideți că avem câteva minute să vorbim Intrăm în direct cu Horia acum Bună dimineața, Horia! Dificil, Horia! Ia, stai așa, că e vina mea. Horia, acum ești în direct. Bună dimineața! Bună, Horia! Eu circul în jur de 7000 de kilometri pe lună, Mama. Transilvania... E șofer profesionist. Dar nu! Nu. Pe da, lună? Nu da. la, da. Da, De ce nu mă mir Pentru la... cei care nu știu, stai puțin, Horia. Media, da. România, media România e cam de 15-20 de mii de kilometri anual. De asta zic... 7.000 pe lună, da, te ascult. Nu crezi la o la un producător, nu vreau să dau nume. Ok. Și, internet, mă duc în toată Transilvania. Problema este nesimțirea. Aha. Uh -huh. Lipsa educației rutiere. Am pățit în localități, mă duc și eu cu 60-70 la oră și vin cu tiro în spatele tău și uh, te fleșuiesc să te duci mai repede. Uh -huh. Chiar Bun. acum, vreo săptămâni, uh, tot așa într-o localitate din județul Cluj, Uh, un fani, un no, no, no, autocar a vrut să mă depășească la 70 la oră, l-am lăsat să mă depășească și a intrat în fața mea să mă scoată în afara drumului. Haideți capul Da, da am Se practică folia. asta din România. Îl avem și pe Dan cu noi. Bună dimineața! Bună, Dan! Bună dimineața! Salut! Neaplicarea legii principalul Acia? factor. Da. Pentru că educația se face după ce legea este impusă, efectele nerespectării legii sunt simțite stai puțin, stai puțin sunt stai puțin, când spui neaplicarea legii înseamnă așa, înseamnă că dacă încalc legea și sunt prins, nu este aplicată nu? dacă încalc legea și nu sunt și prins și sunt prins, atunci ea nu este aplicată, asta înseamnă neaplicarea legii păi, dacă încalc legea și sunt prins, trebuie să-i simți efectul, nu? da, asta e altceva vorbești de nerespectarea legii Respectarea legii este una Aplicarea legii este vorba de organul Care trebuie să facă Din legea asta Dumnezeu Adică, adică, adică ce? Închid polițiștii ochii când Te iau cu radarul? Nu doar când mă iau cu radarul da. Hai să vorbim nu neapărat de radar Ci de traficul din București Dacă da. eu schimb o bandă fără măcar Să dau un semnal da. Un mă vede și se întoarce cu spatele Pentru că eh, asta se întâmplă în București non-stop Păi atunci eu să fac asta non-stop. Dacă eu depășesc o coloană, sau ca fraierii, 20 de mașini, stau acolo și așteaptă și eu mă duc pe contrast și depășesc pe tot. Mm -hmm. Și polițistul vede, dar este prea zgomot în dimineața asta ca să mm -hmm. mă mai tragă pe dreapta și să mai înfacă ceva. Mm -hmm. Păi atunci, sprețul tău, e și data deci, de viitoare, e foarte la fel. Asta înseamnă că nu este aplicată legea. Ok, eu sunt fanul tău, da? Am înțeles. Sunt fanul tău. Îți mulțumim de telefon. Laurențiu e cu noi. Bună dimineața! Laurențiu! Bună! Dimineața, bună, bună. Dimineața. Deci, lipsa educației, infrastructura sau neaplicarea legii? După părerea mea, cred că este un mix din toate. Da? Variante. Dar care Totul e factorul relevant, voi? cel mai important? Lipsa educației rutiere. Da, și să știți că minun. și eu cred la fel. Oamenii da. nu înțeleg, vreau să vă spun ceva, am mai zis-o, vă rog, înțelegeți următorul lucru, când vă urcați la volan, de fapt, intrați în posesia unei arme încărcate cu care puteți ucide mai mulți oameni odată. Puteți mutila oameni în momentul în care de vă deplasați cu un obiect de o tonă, două tone sau chiar mai mult, printre alte obiecte de o tonă, două tone sau mai mult uh, și uh, nu respectați regulile sau vă bateți joc de reguli. Asta înseamnă că puteți ucide oameni. Alexandru, ești cu noi, bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Bună, bună dimineața! Bună. Prim, primele două educația, lipsa educației rutiere și lipsa infrastructurii, de fapt sunt e, efectele celei de-a treia e cauze pe care voi ați propus-o și anume nerespectarea, neaplicarea legii. Pentru că legea prevede educație rutieră în școală, da. nu se face educația rutieră în școală, deși legea prevede. Da. Drept urmare, se încalcă legea. Da. De asemenea, legislația prevede infrastructura adecvată. Da. E o infrastructură bună, fără gropi, cu marcaje, cu indicatoare, cu tot ce trebuie. Da. La fel, pentru că infrastructura este... Cu, așa cum o știm cu toți, este tot pentru că legea nu este respectată, uh -huh. pentru că nu se aplică prevederile din codul rutier. Da. Adică sancțiune pentru administratorul drumului public. Uh, noi suntem din nou de fapt pe un loc fruntaș în ceea ce înseamnă victimele rutiere. Nu este doar uh, anul acesta, și anul trecut, și acum doi, și acum trei, și acum Așa e, este. Este. suntem foarte, suntem. foarte sus. Dar în privința suntem infrastructurii, normalitate practic. Da, în privința Trec infrastructurii, chilime. da, e adevărat, lipsesc autostrăzile, marcajele sunt proaste și așa mai departe, Dar vreau să Vă spun că nu asta este singura explicație În weekendul weekend trecut Am fost plecat două zile În Roma uh, Și am mers cu mașina prin oraș Și m-am luat cu mâine de cap Mă dureau urinichii dacă erau așa niște gropi și niște denivelări în București, și lumea în stradă, vă spun. Am fost mirat și am și vorbit cu oamenii aia. Băi, ce se întâmplă aici? E de bandadă peste tot. E un mesaj, nu se aplică legea în țările civilizate și frica i-a făcut să respecte legea, apoi a devenit obișnuință să se respecte reciproc. Da. Sunt de acord, dar trebuie să participăm și noi într-un fel la efortul ăsta, adică doar de frică, totuși nu putem fi ceva mai mult decât niște creaturi care reacționăm numai de frică, nu putem să gândim nițel, să înțelegem că putem să distrugem numeroase vieți, printre care și pe a noastră în momentul în care ne dăm Coco și facem crețuri, cum se zice, în trafic? Cred că am putea vorbi la nesfârșit pe subiectul Cu ăsta. siguranță. Dacă vrei, facem săptămâna traficului și vorbim non-stop despre treaba asta. Dar vin știrile peste noi, vă mulțumim pentru telefoane, vă mulțumim pentru că ne-ați sunat. După ora nouă, avem judecata de joi, Cristian Tudor Popescu și 1600 de euro la dublu sau nimic. Deci de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 Pregătește-te de sărbători! Vino la Dedeman și ia-ți Grunman. Putere motor 1,7 cai putere la doar 399 de lei. Dedeman. 25 de ani construiți împreună. Diminețile. Sau diminețile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 Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v am găsit la știri. Ploi slabe sunt anunțate pentru prima parte a zilei în nord, centru și nord-est, iar după amiaza și seara, aversele apar și în regiunile sudice și centrale. Precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare în zona montană înaltă. Maximele vor avea valori de la 10-11 grade în nordul Moldovei până la 22-23 de grade în Oltenia, posibil și în sud-vestul Munteniei. În capitală cer variabil astăzi și o maximă de 19 grade după amiaza și seara apar aversele, posibil însoțite de descărcări electrice. Îngrijorare în Europa după declanșarea oficială a Brexitului ului europenii care muncesc în Marea Britanie așteaptă cu neliniște rezultatul negocierilor dintre Londra și Bruxelles. În România, premierul Sorin Grindeanu i-a cerut ministrului pentru diaspora să meargă în Regatul Unit pentru a discuta despre drepturile românilor care trăiesc, lucrează și studiază pe teritoriul britanic. Raluca Hatmanu. Ministrul Andreea Păstârnac se va deplasa în prima parte a lunii aprilie în Regatul Unit pentru a discuta cu membrii comunității românești și cu autoritățile britanice. Este necesară asigurarea unui tratament egal și echitabil pentru cetățenii români în raport cu cetățenii celorlalte state membre, a afirmat ministrul într-un comunicat de presă. În prezent, sute de mii de români lucrează în Marea Britanie, iar unii dintre ei se tem că își vor pierde locurile de muncă după ce Regatul Unit va părăsi definitiv Uniunea Europeană. Sunt însă și național care susțin contrariul. Printre ei, Stefan Giurcă, acesta trăiește în țara Galilor și este președintele Asociației de Români de acolo. Bă, nu se poate accepta asemenea lucru să spui, haide plecați acasă, pentru că cetățenii noștri români de aici la taxele, sunt contribuabili. Vă da exemplu meu, eu și eu sunt angajat, lucrez, adică îmi plătesc taxele conform legilor aici, deci nu ar fi acest impediment. Pe de altă parte, polonezii, cei mai numeroși europeni care s-au instalat în Marea Britanie în ultimii ani, sunt îngrijorati că nu știu ce urmează. Aproximativ un milion de polonezi locuiesc în prezent în regatul unit. Președintele Consiliului European Donald Tusk, a primit ieri scrisoara prin care Londra activează articolul 50 din tratatul de la Lisabona, va prezenta mâine un plan de negocieri. Până la finalul acestor negocieri, în Marea Britanie se aplică regulile din Uniunea Europeană. În in, in esență este vorba despre controlul daunelor. Obiectivul nostru este clar, să păstrăm cât mai reduse costurile pentru cetățenii europeni și pentru afacerile din Uniune. Vom face tot ce ne stă în putere și avem toate instrumentele pentru a realiza acest lucru. Cât despre prezent, nimic nu s-a schimbat. Până când va părăsi Uniunea, în Regatul Unit se va aplica legislația Uniunii Europene. Vineri voi prezenta o propunere, un ghid al negocierilor care să fie adoptat la Consiliul European din 29 aprilie. Ce mai pot spune în plus? Deja ne e dor de voi. Mulțumesc și la revedere. <gărătă -i> Invocarea articolului 50 din tratatul de la Lisabona de către Marea Britanie marchează începutul unui proces dificil de negociere, marcat de nenumărate necunoscute. Demersul presupune că ieșirea din Uniune se va produce după 2 ani, în cazul în care celelalte 27 de state membre nu se pun de acord în unanimitate să prelungească acest termen. În țară, polițiștii din Constanța au protestat aseară, cer salarii și sporuri mai mari. Angenții spun că acțiunile de protest vor continua în perioada următoare, în fiecare seară, până când revendicările vor fi rezolvate. Și angajații CFR amenință cu proteste dacă până pe 20 aprilie nu le sunt majorate salariile cu 25%. Grigore Mare, președintele Federației Sindicale Mișcare Comercial, a discutat ieri cu Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc. Oleanțele salariaților sunt pertinente. Ei doresc o creștere a salariului cu 25%, doresc o departajare printr-un coeficient de arhizare, în funcție de volum și activitate și mai doresc că la fiecare majorare a salariului minim pe economie acel coeficient să ducă la o creștere salarială pe toată grila. Salariații reclamă de asemenea starea infrastructurii feroviare, nu s-au făcut investiții, deși există fonduri europene pentru modernizări. Problemele salariaților CFR vor fi prezentate lunii ministrilor finanțelor și economiei, a precizat liderul blocului național sindical Dumitru Costin. Știrile se opresc deocamdată aici, ne reauzim cu alte informații peste o oră. Ioana, îți mulțumim! Sport acum Luca Pastia! Bună dimineața! Simona Halep a ratat calificarea în semifinalele turneului de la Miami. Ea a fost învinsă de britanica Joanna Conta, numărul 11 WTA. Românca a câștigat primul set cu 6-3, iar în cel de-al doilea a servit pentru meci, dar adversara sa a reușit break-ul și s-a impus apoi la tie-break, după ce Simona a condus cu 5-3 și a comis două duble greșeli la serviciu. Halep i-a mărturisit în pauza ce a urmat antrenorului Darren Cahill că este la pământ, iar sfaturile australianului nu au ajutat-o, a pierdut setul decisiv la Meciul a durat două ore și jumătate. De menționat că Joana Conta este pregătită de fostul antrenor al Simonei Halep, Vin Fiset. Într-un alt sfert de finală la Miami, Venus Williams a învins-o pe lidera mondială, Angelica Kerber, scor 7-5, 6-3. CSU Craiova a trecut cu 6-5 de Dinamo la lovituri de departajare și s-a calificat în semifinalele Cupei României. Tot ieri, fece Voluntari a învins-o cu 2 la 1 pe divizionara secundă CS Mioveni. Ultimul sfert de finală al Cupei României va fi di de la ora 21, fece Vin Viitorul Astra Giurgiu. Abia așteptăm meciul 9 și 6 minute judecata de joi, ne întâlnim imediat cu Cristian Tudor Popescu. Europa Event. Pe 103 cu tine. Zile sau ani de vei, Să mă lași singur într-un loc anun, De unde să nu pot vreodată să mă întorc la ei mei Dar să nu-mi iei niciodată dragostea Dar să nu-mi iei niciodată dragostea o să mi faci un în picioare de o mie de ori, sunt mi cu dinții și apoi să chemăm. Să mi grăștie, trupul într-o mie de zări. Dar să nu-mi dai niciodată, dragostea! Dar să nu-mi dai niciodată, dragostea! Fiindcă atunci am să -mă... Pe Dan Bitman să-i spuneți la mulți ani Sunați-l astăzi Holograf, să nu niciodată dragostea Europa FM 9 și 11 minute Judecata de joi acum Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu Este alături de noi În anumite locuri de detenție Teroriștii capturați sunt omorâți de mai multe ori Duși de pildă sub o spânzurătoare Li se pune o cagulă oarbă pe cap sunt suiți pe scaunel și li se bagă gâtul în laț. Cineva citește o sentință, urmează niște secunde în care insul respectiv psihic moare. Apoi e dat jos și retrimis în celulă. Unii dintre autorii pseudo-execuției râd satisfăcuți. Așa râdea ieri ministrul Tudorel. Este că v-au trecut toate sudorile? Punea rângetul său periodic, în vreme ce își recita polilogia încheiată cu singura frază care conta. Nu e oportună revocarea procurorilor șefi. Nu e oportună. Nu că n-ar fi corectă, nu că n-ar fi îndreptățită prin tot ce spun, nu că n-ar fi așteptată de prietenii justiției, dar vedeți dumneavoastră, nu e momentul. Mai bine de o jumătate de ceas, ministrul Tudorel a mitraliat DNA din toate pozițiile, repetând că și-a depășit atribuțiile, că a încălcat separația puterilor în stat, că a creat presiuni asupra guvernului, intimidând și descurajând legiuitorul delegat. Aticătelea, noaptea lui Iordache și ordonanța 13 erau bune și frumoase. Procurorii niște teroriști antiguvernamentali, iar sutele de mii de oameni ieșiți în stradă, niște năuci manipulați. DNA ar fi uzurpat puterile constituționale ale executivului Grindeanu, a continuat să abereze ritos acest iordache vorbăreț, când e cât se poate declar și pentru ultimul imbecil că procurorii nu au închetat oportunitatea și conținutul ordonanței 13, ci modul fraudulos în care a fost adoptat. Trebuie lăsat guvernul să măsluiască acte în liniște, a cântat pe nas menestrelul Tudorel. Ca într-o piesă bulevardieră, în clipa în care logic ar fi urmat Anunțul dării afară, cel puțin a doamnei și Tudorel Menestrel a concluzionat abrupt că nu e momentul. O execuție simulată a teroriștilor DNA. Scoateți-le lațul și coborâții de pe scăunel. La finalul ăsta a schimbat, ori fi lucrat și vederile față-către față cu conducerea UE la Bruxelles și cu ambasadorul SUA la București. De fapt, tot acest monolog teatral a fost declamat de Tudorel Menestrel ca să-i asigure pe cei care l-au pus în funcție că, în ce se va evi prilejul, execuția va fi cât se poate de adevărată. Disteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Cred că Tudorel Menestrel are mulți fani, începând mm -hmm. de ieri în mod special? Nu-mi permit să-mi comentez. Da, mie așa mi se pare. Cristian Tudor Popescu a fost a de joi, am avut-o, pentru că e joi dimineața, nu așa, în deșteptarea. 9 și 15. Avem 1.600 de euro. Și vrem să-i dăm. <gătări> Bine, nu prea e vocea ta. Da, nu știu sufia asta. Mi se pare că se pot face economii foarte mari la dublu sau nimic, foarte ușor. Dar Luca și Zaf nu cred, să știți? Și în fiecare dimineață avem aceeași discuție. V-am zis ei nici măcar nu mai arată întrebările pentru că de fiecare dată mă strâm la ei. Ne-am gândit că poți ghinion tu. Adică <laughs> -asta. Să 1 17, avea 9, 1769 SMS cu tarif normal, scrieți dublu numele vostru orașul în care ascultați Europa FM și luați banii la dublu sau nimic. Dublați, eu zic să dublați de fiecare dată Vă încurajez să dublați, să vă dublați banii de fiecare Dar dată de ce faci discriminări? Adică eu nu înțeleg de ce se fac aceste discriminări De, de ce te adresezi? adresezi numai publicului care vrea să ne ia banii? Deci spune tu, deci luați-ne banii sau nu? cu această dimineață. Bine, luați-ne banii sau nu. Așa, mulțumesc, ca să fie și unii care... Dublu sau nimic, SMS la 1769, avem 1600 de euro astăzi, scrieți într-un SMS dublu numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM și trimiteți-l la 1769. Mult succes!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 de reducere și șase ani garanție la încorporabilele Whirlpool cu al 6lea SIMs. Comandă pachetul promoțional de încorporabile format din cuptor cu al 6lea simț autocurățare catalitică, 73 litri și plită din cristal negru cu gratare din fontă la 2199 lei. Well, cool.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 în aplicația mobilă și pe fashiondays.ro Wear confidence. Order confidence.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 de dragoste adevărată <fântu -i> M-ai făcut să-l pândă ce mi dorește sufletul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 Dus și am FM 9 și 26, îndrăgostit deși n-am vrut. Apropo de îndrăgosteală, eu am rămas cu gândul și cu inima la Pride puțin în salină. Știți locul ăla da. frumos unde am fost. Am făcut-o eu o întreagă emisiune și unde se maturează brânza de Pride. Acum da, ce că rămas la varianta aia cu vin. Da, nu e foarte bună. două sunt bune. Mie îmi place aia care este cu aromă. Nu mă rog, nu are aromă de vin. E maturată cu vin. Este ceva senzațional. Maturată în salină cu vin e ceva rar. Are caracter gustul ăla, ca da, să mă exprim bun. așa într-un fel. Mă rog, brânza de la Hochland, despre care am mai vorbit până acum, l-am prins pe Adi, că Adi Hădean s-a da. apucat de făcut sandvișuri și a ieșit o combinație tare interesantă cu brânza Pride și cu ce-a folosit acolo, nu mai știu ce-a pus. -a, pus niște a folosit focația de la plezir de unde? Focația da, da. de la Plezir, da? Brânza da. Pride din gros. Da. -a făcut bună. De la Grumand Apetit a avut brische, de la făcut făcut suvit 10 ore cum face el. Și imaginați-vă toată povestea Zici asta într-o combinație nu... în care noi vorbim foarte des aici despre mâncare în, da, în da, studio, da. ni s-a făcut poftă și am zis să nu facem chestia asta de unii singuri, să mâncăm și să, doar să vorbim despre chestia asta. Am plecat Uh, ieri am fost la Romacoa, la prietenii de la Romacoa și am mâncat uh, împreună cu ei uh, câteva zeci, dacă nu mai bine de... Sute, măi, a făcut Adi uh -huh. sute de sandvișuri pentru oamenii de acolo. A fost tare bună. <laughs> Ghite în sec. <laughs> deci, dat imaginați da, imaginați, vă oamenii de la uh, Romacoa, uh, știți, venim, vreți sandvișuri? Cine le face? da. Adi Da, cu ce? Aha. Cu brânzica hochland, cu o brischie de la tii, cum îi zice? Auzi, așa. Așa. știi ce m-a plăcut? Că Luca e la cură. Da. <ră> Eu am mâncat numai brânză Praed. bine da. cantități incomensurabile, că fiind la regim n-aveam voie pâine și am mâncat brânză goală da. din gros și am mai muiat din când în când așa în uleiul ăsta care ultima fenta lui Adi, Oloiul tomnit. lui, Oloi Tomnit da. și Oloi un regionalism. Ce unul îi presa la rece din soare soarelui, soia și rapid foarte interesant. Ăsta e al lui. Da. Da, și că mai era interesată de fiecare ingredient pe care îl punea. Acolo da, și venea fiecare... lumea să guste ulei cu lingurița, era că l-am știi? Uh -huh. Bine, nu ținem, doar pentru adică... noi. nu ținem doar pentru noi, o să mai facem treaba asta, plecăm și astăzi. Dacă vă treziți cu noi prin birourile voastre din București, zilele astea, să știți că ne-am apucat de treabă. Da. am făcut servișuri bune și plecăm cu ele. Dacă vă treziți cu noi, sigur, vă bucurează, dar dacă e și Adi pe lângă noi, faceți coada. Urmează o chestie interesantă. <laughs> Bine, dacă Luca merge cu noi și astăzi. Hai Ai un gust cu caracter v de la brânză. Fokland. Eu Ai Brânza Pride, pentru tine I pune El se hrănește numai din priviri. Dar vin eu și recuperez. Mi s-a făcut poftă. Da, o, hai alea. să te dăm emisiunea! Da, Bine, brânză, brânză, da, cu vin zic eu. Descoperă tradiția vinului de ciumbrud, o picătură de ardeal. Vinurile domeniile boieru te lasă să simți pasiunea și respectul cu care au fost tratate încă de la plantarea viței de vie în pământul darnic al ciumbrudului. Vom descoperi toate acestea vineri, 7 aprilie, într-o ediție specială de șeptarea transmisă în direct de la Grama Ciumbrud. Ne însoțesc câștigătorii călătoriei despre, spre țara vinului nobil din Ardeal la domeniile boieru. În următoarele 10 minute trimiteți sms la. 1769 număr cu tarif normal cu textul Cramă, numele tău și orașul din care ești, plus răspunsul la întrebarea Când are loc ediția specială de șteptarea în direct de la Crama Ciumbrud Poți câștiga o excursie pentru două persoane la domeniile Boeru, alături de echipa de degustarea vinurilor de Ciumbrud, este inclusă, detalii și regulament pe europafm.ro, multă baftă și baftă și celor care s-au înscris la dublu sau nimic, pentru că în câteva minute începe concursul, 1.600 de euro în această dimineață.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 Stop Toxin. Corpul tău are nevoie de curățenie. Elimină toxinele natural. Stop Toxin. Caută promoțiile în farmaciile Catena. Acesta este un supliment alimentar.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 Aspiratoarele ZELMER. Comanda acum aspiratorul multifuncțional 4 -in 1 cu spălare ZELMER AquaVelt 1700W cu filtrul HEPA la doar 769 lei. Murdăria sau lichidul nu-i rezistă. ZELMER de încredere. EMAG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 Cea mai bună muzică Europa FM Cea mai bună muzică Ură să trăiesc Ascultând non-stop Palade de iubire În lipsa ta Orice pară de vânt E ca o mângâiere Nu mai suport să trăiesc ce într-o lume fără tine. fără tine O îmbrățișare O salutare, Un loc La, la, la, la De câte ori m-am jurat că de mâine Am să mă las de tine De câte ori mi-am trezit că te sun Cu telefonul în mână Ură sentimentul de gol în stomac Și de singurătate Aș da orice să te am lângă mine. Încă o luate O îmbrățișare, O sărut.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 nu-l în care nici măcar o singur înguloare. Dar lungi te chemia, te las și ia te iau. Cu mine și învisă și eu unde m mai duce în lumea mare. O învață o să Apa, apa, apa, vorbim de vin la radio, că tot despre apa, Dana. 9 și 39 de minute, dublu sau nimic, o nouă ediție cu 1600 de euro. Astăzi mergem în Craiova, ce a fi fost aseară la Craiova după ce. Păi, de asta ziceam și mai devreme. Universitatea Craiova a câștigat împotriva. Ei, ca să nu creăm animozități. Ce așa se ucraio va? lasă să ce e acolo cu oltenii, nu te da să vedem cu Ciprian cum stau lucrurile. Bună dimineața, Ciprian! Bună, Bună dimineața. dimineața, vă salut! Tu te-ai bucurat, Ciprian? Da, că sunt Craiovean, dar eu nu țin cu Craiova Ai, văzut. Dar cu cine-ți? Prefer să nu spun că mai mă cunoaște lumea din Ok, <laughs> Ce bună asta Treabă. E foarte tare asta Bravo Ciprian, bine vei la dublu sau nimic Avem 1600 de euro pentru tine astăzi Vreau să ne iei toți banii Sau măcar o parte din ei Pentru că știi, te poți opri la un moment dat În timpul jocului și zici gata Uite, plecăm de la 200 de euro Te poți opri după 200, 400 sau 800 Sau poți merge până la capăt Dacă greșești risci să pierzi toți banii Știu, da da, sunt Astăzi am simțit că mă sună, nu știu de ce. Adică în ce sens ai simțit? Pur și simplu am parcat mașina, eram în fața unui serviciu, că trebuie să-i fac revizia. Așa. Și am rămas pe Europa FM am cobor de la serviciu și zic: "Cred că o să mă măsuresc." Și chiar în momentul ăla suna a sunat telefonul. Dar a sunat Marcela. Bună sună. ziua, sunt Marcela de la Europa FM. Exact, exact. Ce am un colet prin curier și mă gândeam, zic: "Ore de la curier, ori de la, de la Europa FM." Bine, dacă sună curierul, să nu închizi, da? Adică lasă-i no, să sune. Nu, no, nu, no. lasă-i să sune, că e sun eu pe urmă. Bine, ai 8 secunde ca să răspunzi la fiecare întrebare. Este super simplu din punctul meu de vedere. Mai ești cu prieten cu cineva sau ești singur? Sunt singur, singur. Bine, Multă baftă! Mulțumesc! 200 de euro Avem 200 de euro. Ciprian, în 8 secunde, te rog să-mi spui Cum se numește triunghiul care are două unghiuri congruente? Isoscel Îți fug greu? Ciprian, nu știam că știi să joșa <laughs> Sperăm că toate întrebările sunt ca asta Isoscel Da, nu era doar profesoară de matematică ce și îți atât... place cinematografia autohtonă. Și cine juca rolul lui Sociel, Profesorul lui Caramitru Măi, fi ar să fie Să fie, mă, Caramitru Soșcel. Ah, nu, nu, nu, că era Soscel. femeie Era Tamara Nu-am da, Așa, și Caramitru cine era? Uh, profesorul de... Cum îl Historie, cheamă? Cred. Cum îl cheamă? Nu mai mi-aduc aminte Socrate Socrate, așa, bravo Vlad știe distribuția completă De la A la Z și cu figuranți tot da. da, da, da. Îl avem și pe Mihai Constantin acolo, vorba aia. Da, Ionica. da, da. da, da. Revenim da, la, la întrebare. Nu mai da. sunt. Luca, cu întrebări din astea din cinematografie, ce să spun, mari întrebări. <laughs> Bine, deci e sigur de răspuns? Isoscel? Da, da, da. Și oricum n-aș avea ce să mai fac, nu? Da, așa este Cipriana. Ai 200 de euro! Sunt primii tăi bani în dimineața asta. Cipriana, am un vibe negativ, așa dinspre Craiova, dinspre tine. Eu zic am fost în dimineața aceea, când tipul. Dar eu am știut răspunsul atunci la întrebare, când l-ați întrebat cu pictorul cu celui. Bun. Nu, primului război mondial, cred. Da, și a am răspuns Carol Pop de sadmarie. Exact, și eu știam că e Grigorescu. Erește că, că e Grigorescu. Sigur. Da, firește, Carol Pop de sadmarie era, da, era foarte Era atât de sigur încât m-a convins și pe mine că nu. Să vezi ce emoții mi-a dat mie, da. Siguranța lui. Da, mai deduce un răspuns greșit, fără să fie întrebat. Discutam despre ceva, nu mai știu ce. Și era atât de. A, pe cine am vins Napoleon la Austerlitz? Exact. Da, da, da. da. Și era atât de hotărât încât am da. intrat și eu la dubii. Poți zic, stai că poate da, știu ne-am da, da. dus să verificăm. Da. da. Ai 200 de euro, eu îți propun să dublăm la 400. Și eu sunt de acord. Niciun dubiu. Zav se uită la mine, Luca se uită la mine. Niciun dubiu, da? Eu nu mă uit la tine. Eu nu zic da, nimic. Mergem mai departe. Bine. Să vedem ce 400 de euro. S-au dus banii, gata. 200 de euro s-au transformat în 400. Ciprian, Ludovic al Câtelea a condus Franța timp de 72 de ani și a fost supranumit Regele Soare. Al 14-lea. să fie. După mine Potopul. Cine a scris după mine Potopul? Nu știu, Romanul. din păcate. Un polonez, în Chievici. Da, fan Cred Ludovic al 14 că așa sună. Nu, dar de, de simplu. După mine Potopul. Cine a scris al 14-lea, dar nu, nu era el, al 16-lea? No, no, no. Nu, nu, nu. Nu, după el... Aveam un profesor de istorie în liceu care era fan, Ludovic, al 14-lea, știa atâtea ah. lucruri despre el și ne împăia capul toată ziua asta. Tu -te, mă, de aici, lasă ne în pace, e <laughs> 400 de euro! <laughs> Pur și simplu, auza. Da, până unde ți-ai făcut vreun plan astăzi? Mă la 800, dar acum știi parcă și 400 sunt buni. Voi, voi de obicei dimineața mai spuneți, mai spuneți, eu te soțesc să mergi dacă ai răspuns la astea, dar acum am așa o. Să știi că uite, acum avem două întrebări cheie. Prima dintre ele este un pariu între Vlad și Luca, vis-a-vis -vis de răspuns. Deci ai putea să știi, să închei pariu asta pentru ei, iar cea de-a patra e o întrebare pe care o ținem de multă vreme, pentru că n-am mai ajuns de mult la întrebarea numărul 4. Și atunci am fi curios să vedem ce se întâmplă. Dar, ai 400 de euro Cum zici și tu, sunt bani buni Însă nu ești curios așa măcar să vezi cum e la 800? Ba, sunt curios, da Știi, ținând cont că sunt cu mașina la revizie Mai am nevoie și de bani Cred că o să mă opresc aici da, da, nu cred că faci asta Ba da, ba da, o să mă opresc Pentru că, na, e nevoie de bani Dar atât de curios dacă aș fi știut răspunsul La următoarea întrebare încât tu <laughs> Auzi, da Da deci banii ăștia câștigați până acum nu s-ai tăi. Uh... Nu vrei și niște bani pentru tine, adică 400, 400 da. pentru tine, da. 400 pentru soție. Stai că ai dat de gândit. Nu serios acum, păi dacă tu ai câștigat 400 de euro și îi dai la revizie, când te duci acasă mai bine nu te mai duci. Da. Hmm? Nu știu ce să zic, sunt așa... Ia gândește-te gândește bine. De, adevărat, bine. Azi, dimineața, azi dimineața când am plecat de acasă n-am avut uh, n-am avut, uh, avut 400 de euro în e Adevărat? <laughs> dar n-am avut uh, nu știu, tună bine și 800. Dar eu zic totuși că mă opresc că păi, e mare nevoie de bani. A fost simplu până aici, zic că dacă toate întrebările sunt ca aia cu Isoscel și ai văzut aia cu Ludovic al 14-lea nici n-am terminat bine întrebarea că știi răspunsul. Da, da, dacă ar fi și... Să știi că în fiecare dimineață uh, vă ascult că sunt agent de vânzări și în jur de ora jumătate 9 plec de acasă, imediat pornesc pe Europa FM, trimit un mesaj, două către voi și, și sunt întrebări la care răspund cu atâta ușurință, dar mi se întâmplă să fie și câte o întrebare care mă ucide și nu am răspuns pentru ea. Mă ucide ea? Vorba da. cânticului. Da. Eu zic că e simplu asta, adică nu poți să-ți nimic din ce domeniu e pentru că n-ar fi corect vis-a-vis -vis de ceilalți participanți la concursul ăsta, dar cum... Hai să mergem mai departe. Ce o fi, o fi, oricum n-am avut nimic, și 800 sunt 800. Bine, ce ja, avut... am Îți mulțumesc tare mult! Mie îmi place jocul. Dacă îți place și ție, mergem la 800, da? Da, mergem, da. 800 de euro. Oi, cum ai avut 400 de euro, și le-ai dat cu piciorul. Eu am vrut să spun, dar m-au afară, m-au legat de scaun. Lasă-l în pace, eu Ciprian, am mare încredere în Ciprian, serios. Ciprian se concentrează acum. Ciprian, vreau să răspunzi, da? Ca să Așa. trecem peste handicapul ăsta, că... De ce să ne oprim? Mergem până la capăt, luăm toți banii. Fii atent, Ciprian. 8 secunde, da? Da. Spune la alegere cine era zeul războiului în mitologia greacă sau în cea romană. Ares. Extraordinar. Asta! <laughs> Ai zis cumva... Ares... Ares, am zis. Bravo! Yes! 100 de euro! <laughs> să dea Dumnezeu sănătatea, am câștigat și eu pariu. Mulțumesc frumos. Vezi, acum putem să vorbim despre chestia asta. Luca a zis că are răspunsul care o să vină mai repede. No, întrebarea mea a fost cine este regele războiului în mitologia greacă. Și Vlad a zis, băi nebunit, nu pune așa întrebarea, că e prea grea. Întreabă mai bine în mitologia romană. Zic, bai, nu e... Mai cunoscut acum de cât marte. Este. Bre, marte, Marte, Marte, Marte, Marte. Nu mi aș da. imaginat niciodată. Ieri l-am testat pe moi siguran și l-a răspuns pe suflate Marte la întrebarea asta cu un zeu la alegere. Da. Adică ești într-o Cei deci vedeau să... o școală aparte Petreanu și Guran. Așa este, Încă o școală pentru romane. Ciprian, felicitări ai 800 Ciprian. De euro, bravo. I-a fata și oprit. fuci. acum gata m-am oprit. Dar de ce zici că te oprit? Stai un pic. Mai ai o întrebare. Mai am, da. Dacă te las 5 minute, ai cu cine să te consulți un pic dacă mergi mai departe sau nu? Nu știu. Hmm? Ți-a mai sunat da, un la telefon, la... Ai, ai două da. telefoane? Păi, fratele, fratele meu, fratele meu, ascultă Europa FM și spune, gata, să te <gătă> Vrei să te las să-l pe fratele tău și să te consulți cu el dacă să mergi <gătă> mai departe sau nu? Nu, că la cultură generală eu sunt cel bun. <gătă> e foarte adevărat, doar să te consulți. poți refuza propunerea și după. E treaba ta, doar să te Uite, gândești Aici încerc, încerc să sun, să vedem da. ce zice. Uite Bine, fii atent, rămâi 5 minute, da? Rămâi, cinci minute. rămâi în telefon, hai. ai timp să suni și acasă, soția și așa no, mai departe, nu, doar nu, nu închide de telefonul să... cu Europa FM. Nu în închid, 5 no? minute ne întoarcem și ne spui dacă mergi până la final, cu 1600, okay. da? Okay, okay. Bine, Ciprian. În telefon. Ciprian din Craiova a luat 800 de euro, sunt banii lui, încă nu s-a decis dacă mergem mai departe sau se oprește. Ne întoarcem, în 5 minute nu pleacă nimeni să vedem ce face Ciprian. 17 27 28 29 iulie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 și îți dai seama că, de fapt, ar fi mai bine să-ți Pregătește-te de sărbători! Vină la Dedeman și ia-ți vabile lavabilă pentru interior blanc 8,5 litri la doar 19,99 lei. Dedeman. 25 de ani construiți împreună.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 Iar unul la în post Da, mamă, dar azi e Sfântul Mucenic Caliopie că de ce le spunea au fost chinuiți Chiar și în post, la Penny, românii au dezlegare la de toate Săptămâna asta ai pui grill La doar 6,89 lei kilogramul Și struguri albi la numai 8,99 lei kilogramul Oferta valabilă în perioada 29 martie-4 aprilie În limita stocului disponibil Penny știe ce ne place în magazinele Flanco a început marea noire de primăvară. Renunță la vechituri și primești până la 30% reducere pe voucher la noul produs cumpărat. Doar acum pachetul de incorporabile Electrolux format din cuptor electric și plida pe gaz este 1928 lei. Iar dacă alegi plata arate, noi îți răspundem pe loc, Flanco! România în direct, cu moi segurat. Pe vremea când aveam 1.200 de lei neapte, în București aveam undeva aproape de 2.300. Probabil că la București se mănâncă cu două linguri sau se doameni două paturi. De ce nu vă mutat la București? Să vă la București? Da, că mâncăm cu două linguri aici, nu vrei și noastră? România în direct, de luni până joi, la 1, 1 sfert, la Europa FM. Poți vedea și asculta România în direct pe europafm.ro pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Ne-am întors, 5 minute, până la ora 10. Suntem în direct cu Ciprian din Craiova. Ești cu noi, Ciprian, da? Da, Vă reamintesc, aici, aici. Ciprian, la dublu sau nimic, a câștigat 800 de euro în această dimineață și nu știu, de fapt știe, dar încercăm să-l convingem să meargă mai departe. Tei, -ai, ai vorbit cu fratele tău? Am vorbit cu fratele meu și acum în telefon în Celălalt telefon este soția care spune Nu, nu merge mai departe, nu merge mai departe <laughs> Și eu zic, banii, ia fata Fii că fugi. avem o problemă În sensul în care vreau să-ți fac o ofertă Așa Ai 800 de euro da. Dacă ne lași 9, 200 Deci rămâi cu 600 Așa și dublezi cei 600 care îți rămân, eu îți dau variante ajutătoare, astfel încât pun întrebarea și ai patru variante, patru răspunsuri din care tu să alegi unul. Mergi mai departe așa? Nu. Nu. Soția mea mi-a zis nu, rămân. Bravo. Auți frică, În Ce mână nu-i Nu vreau să vă spun ce mi-a zis, că divorțez dacă e dublez. Ah, păi ce? și? Păi, da, ce să acum? Deci, ceas, dublu sau nimic, frate? Dublu sau nimic, da Șase în da. dimineața da, asta da, da. Nu, rămân aici Ce să mai... Bă, răspuns final Răspuns final rămâne aici Da Bine Ciprian, ai 800 de euro, felicitări, sunt tăi, eu îți mulțumesc că ai mers uh, și până la întrebarea cu numărul 3, ai răspuns uh, corect, sunt banii tăi mun munciți până la urmă, uh, să-ți faci un selfie da, și Așa. cu telefonul în care ai soția acum și să ne-l trimiți la adresa de șeptare a hai să mergem la întrebarea cu numărul 4. Și să vedem dacă ai fi câștigat sau yeah, nu. Un... O să, să, o yeah, să mergem, vrei cu varianta ajutăt cu ajutătoare sau fără? Nu lasă fără. Mergem fără. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. fără varianta ajutătoare. Să Ca să exact. vedem dacă ai fi luat 1600 de euro, exact. da? Exact, ia să vedem. Bine, pregătește-te. Ia, yeah, sunt curios. <coughs> În ce țară se află orașul Vaduz? Fuck, listă-i stai. Da, listă stai. ce știu? Da. <laughs> Frate, incredibil! <laughs> bine, eu, Vezi? Eu, acum ce să zic? Na, oricum sunt bucuros că am luat 800 de euro. Da, no, vei și șansa divorțului. <laughs> și șansa divorțului, adică na, mai bine cu 800 de euro și în <laughs> Ai văzut? Ai da. văzut? Da, bine, dar scuză-mă doar o secundă. Răspunsul era primul cuvânt sau al doilea? Din ce ne-ai spus? Sau nu mai ce, Nu mai realizezi ce ai spus la radio, nu? Ce anume, Eli? asta, da. Ai văzut? E for. Da, da, da. Ciprian, multă baptă în continuare. Felicitări, bravo, Ciprian. Sper să ne mai întâlnim. Și eu sper orientare bravo, bravo, bravo. Cipriana a câștigat din Craiova, ne-a luat banii în această dimineață, nu toți banii, ci doar 800 de euro. Și suntem pe final. Mai avem de dat un premiu unui câștigător, eventual câștigător de Europa FM, că nu știm asta Florentina din București e cu noi, bună dimineața. Bună dimineața și sunt o permanent ascultătoare emisiunilor voastre. Ce drăguț, mulțumim! Îți mulțumim, ai scris Cramă și ai răspuns, sper eu, bine la întrebarea Când are loc ediția specială de șteptarea în direct de la Crama Ciumbrud, Domeniile Boieru are un premiu pentru tine. Ia să vedem! 7 aprilie! Vineri 7 aprilie! Bravo, Florentina! A ieșit o excursie pentru două persoane la Domeniile Boieru, o experiență memorabilă, spunem noi, la Crama Ciumbrud pe 7 aprilie, cu echipa de deșteptarea. Cu cine vii? Încă nu m-am gândit, având în vedere că soțul meu este plecat în Olanda și vine abia pe data de 16 în țară. Poți profita? <laughs> Deocamdată nu mai gândesc. Ok, bine. Gândește-te atunci, vezi pe cine e și ne vedem pe 7 aprilie acolo pentru o super emisiune, Da. Abia aștept. Bine, îți mulțumim tare mult. Florentina din București e câștigătoarea de la această oră. Am dat și bani, 800 de euro. Hai că a fost bine astăzi. Da, zic. Am fost fun. Mâine mai avem 800.